E eh, immaginiamo per un attimo di guidare di notte, no? Su una strada completamente buia e all'improvviso boom, sul cruscotto si accende la spia rossa del motore. Eh, la classica spia che nessuno vuole mai vedere. Esatto. La logica, cioè l'istinto di sopravvivenza suggerirebbe di accostare o perlomeno di rallentare per capire cosa diavolo stia succedendo. E invece cosa si fa di solito in questa metafora? Invece, paradossalmente, si prende un pezzo di nastro adesivo nero, lo si appiccica esattamente sopra la spia per non vederla più e insomma si schiaccia ancora di più l'acceleratore. Sembra um, un comportamento ai limiti della follia, detto così. Assolutamente. Eppure è è l'esatta strategia che la stragrande maggioranza delle persone applica ogni singola mattina alla propria mente. E con questa immagine, benvenuti a Pix Morning, l'energia del mattino su Pix Radio. Buongiorno a tutti. Giornata, ma sai, non solo con il ritmo giusto, soprattutto con la prospettiva giusta. E devo dire che l'immagine dell'automobile che hai appena descritto colpisce duro, davvero, perché insomma, a fotografo un rito collettivo in cui praticamente chiunque può riconoscersi. È eh già, è quasi universale. Cioè, suona la sveglia e si innesca istantaneamente un pilota automatico impietoso. Si prepara il caffè cercando di battere ehm, i record olimpici di velocità in cucina, magari inciampando nel gatto. Esatto. Poi si sblocca lo schermo del telefono, si apre la casella di posta elettronica e si viene immediatamente sommersi dall'oceano delle urgenze del mondo esterno. Pazzesco come accada in pochissimi secondi. In tutto questo quella famosa spia rossa interiore quella coperta dal nastro adesivo. Proprio quella. Che magari sta segnalando una stanchezza cronica, un'ansia latente o anche solo un semplice sovraccarico emotivo, ecco, viene regolarmente ignorata, coperta dal nastro adesivo del dovere e della mh, produttività a tutti i costi. Ed è per questo che oggi qui a Pix Morning vogliamo proporre una specie di esperimento qualcosa che ha quasi il sapore di un atto di ribellione. Mi piace questa definizione, ribellione mattutina. Eh sì. Perché l'invito per tutti noi è quello di conchiare un gesto, diciamo, radicale. Abbassare il volume esterno, spegnere, magari anche solo per il tempo di questa nostra chiacchierata, le notifiche del mondo, per sintonizzarci su un'altra frequenza, quella interiore. Esattamente. L'unica frequenza che curiosamente riceve sempre un sacco di interferenze. Perché, diciamocelo, viviamo in un ecosistema sociale in cui sembra che l'unico modo per avere un qualche valore, insomma, per esistere davvero, sia essere in costante movimento. Certo, fermarsi è diventato quasi un tabù. Un vero e proprio tabù, come se chi si ferma fosse automaticamente sbagliato. È un tabù culturale enorme. Scegliere di fermarsi oggi equivale letteralmente a innescare una rivoluzione silenziosa. Perché sai, a livello biologico e neurologico, la nostra specie non è affatto progettata per sostenere un perenne stato di allerta. Cioè, il nostro corpo non regge questo ritmo. No, per niente. Quando si corre dalla mattina alla sera senza soluzione di continuità, il sistema nervoso rimane bloccato in quella modalità che ehm, la scienza chiama fight or flight. Attacco o fuga, giusto? Esatto, il cervello pompa cortisolo e adrenalina nelle vene come se ci fosse letteralmente un predatore nascosto dietro la macchinetta del caffè in ufficio. Wow, invece è solo un'email del capo. Eh, il corpo però non fa distinzione e c'è questa confusione di fondo pericolosissima, cioè si scambia la lentezza per pigrizia e si giudica l'introspezione come un lusso inutile una perdita di tempo praticamente una perdita di tempo che andrebbe speso producendo qualcosa ma ignorare questa necessità vitale di ehm, ricalibrazione non rende affatto invincibili semplicemente usura dall'interno l'architettura del nostro benessere psicologico è chiarissimo e allora la vera domanda da porsi è perché risulta così insopportabilmente difficile tirare il freno a mano C'è sembra esserci quasi una paura fisica del vuoto per molti di noi, una fobia del silenzio, direi. Assolutamente. E la cosa più affascinante preparando questa puntata è che abbiamo notato come questa tendenza all'autodistruzione per eccesso di velocità non sia un bug esclusivo del nostro millennio. Ah no, per niente. Certo, oggi la tecnologia ha amplificato tutto, eh, all'ennesima potenza, però i danni del vivere in apnea, senza mai dedicare un momento all'ascolto di sé, erano cristallini anche perché ha vissuto in epoche molto molto più lente della nostra. Epoche in cui non c'erano le notifiche push, insomma. Esatto. I nostri antenati non combattevano contro le notifiche del telefono, ma avevano compreso il meccanismo umano con una lucidità disarmante. Ecce un pezzo di saggezza popolare, un proverbio che sembra davvero scritto stamattina da un team di neuroscienziati. È un proverbio antico, ma di una precisione chirurgica. Recita esattamente così: Chi non ha testa ha bi gambe. Chi non ha testa ha bi gambe. Sei semplici parole, ma nascondono un intero trattato, no? Un trattato di psicologia cognitiva applicata, direi. Analizziamo bene questa frase perché Sai, a prima vista suona come un semplice rimprovero, quasi una battuta. Qual è la meccanica nascosta dietro questo modo di dire? Beh, ehm per coglierne l'essenza bisogna calarsi un po' nel mondo contadino da cui questo detto trae origine. Ok, immaginiamo la scena. Immaginiamo un agricoltore che all'alba deve andare a lavorare un pezzo di terra situato a diversi chilometri di distanza da casa. Una bella camminata. E eh sì, Se prima di mettersi in cammino non usa la testa, ovvero non si prende un minuto di orologio per organizzare i pensieri, per riflettere su quali strumenti o sementi gli serviranno per quella specifica giornata, rischia di dimenticare tutto. Inevitabilmente arriverà sul campo e si accorgerà di aver dimenticato un attrezzo essenziale, magari proprio la zappa. Caspita! E a quel punto qual è il risultato matematico di questa disattenzione che non avendo usato la mente per prevenire il problema sarà costretto a usare le gambe per tornare indietro. Ah, ecco svelato il mistero. Esatto. Quell'assenza iniziale di riflessione genera uno spreco enorme, cioè si raddoppia la fatica fisica, si brucia un sacco di tempo prezioso e ovviamente si logora la motivazione. È uno schema chiarissimo, davvero. E se proviamo a prendere questo contadino, gli togliamo la zappa e lo inseriamo nel traffico di una tangenziale, no? Tra scadenze, chat di gruppo, riunioni interminabili ehm Il concetto non cambia di una virgola. Anzi, direi che si amplifica a dismisura. Però oggi, in un mondo in cui il lavoro puramente fisico è drasticamente diminuito, come si traduce esattamente questa mancanza di testa? Perché insomma, non stiamo parlando semplicemente di scordare il computer a casa. Assolutamente no. La testa di cui parla il proverbio, se la trasliamo nella nostra quotidianità contemporanea, rappresenta la nostra capacità di decodificare il panorama emotivo e mentale. Quindi riguarda il nostro equilibrio interiore. Riguarda proprio la capacità di processare ciò che accade. Ogni giorno accumuliamo un carico enorme di dati invisibili. Può essere, sai, una frustrazione taciuta in ufficio, un piccolo malinteso con un familiare o anche solo l'affaticamento cronico dovuto all'eccesso di stimoli esterni, che sono tantissimi tra l'altro. Troppi. E se si sceglie sistematicamente di ignorare questi segnali, se si sotterra il disagio continuando a marciare come soldatiri, quelle emozioni non evaporano per magia. Non spariscono nel nulla. Magari. Si depositano, diventano una sorta di debito emotivo accumulato e la regola d'oro è che prima o poi quel debito passa all'incasso, costringendoci letteralmente a usare le gambe. Cioè ci costringe a correre disperatamente per tappare le falle che noi stessi abbiamo creato, giusto? Esattamente. Ci si sceglie a correre disperatamente per tappare le falle che noi stessi abbiamo creato, si ritrova a faticare il doppio per gestire ehm, una sfuriata incontrollata e sproporzionata esplosa per un motivo banalissimo, ma causata in realtà da settimane di stress e represso. Certo la classica goccia che fa traboccare il vaso. O magari si passa un intero pomeriggio a correggere errori marchiani fatti per pura nebbia cognitiva. Si disperdono quantità industriali di energia per risolvere conflitti o emergenze che una semplice minuscola pausa di manutenzione avrebbe disinnescato sul nascere. Fermiamoci un secondo però, perché qui si scontra la teoria con il senso di colpa sociale di cui parlavamo prima, eh? Il grande nemico Eh, c'è un cortocircuito enorme nel modo in cui pensiamo al nostro cervello rispetto a come pensiamo, che so, alle nostre macchine. In che senso? Cioè, se un computer inizia a bloccarsi, se le ventole girano al massimo del rumore e i programmi non rispondono più, la soluzione è ovvia, no? Si chiudono le applicazioni in background, si libera la RAM, si riavvia il sistema. È semplice ingegneria informatica. E nessuno protesterebbe. Esatto. Nessuno si sognerebbe mai di definire quel computer Egoista o scansa fatiche, perché sta riorganizzando i propri dati. Ma quando l'hardware siamo noi esseri umani, le regole si capovolgono in modo assurdo. Se si decide di isolarsi dieci minuti in una stanza per riordinare le idee, scatta immediatamente il tribunale interno. È vero, è un meccanismo punitivo che abbiamo interiorizzato alla perfezione fin da piccoli, sai? Perché succede? Perché il solo pensiero di fermarsi genera una sensazione di illegittimità. Si pensa immediatamente agli obblighi. Come posso giustificare una pausa se ci sono 1000 emergenze da risolvere sulla scrivania? È un senso di colpa paralizzante. Ma proviamo ad applicare quell'analogia informatica alla nostra biologia, come dicevi tu. Quando non ci si ferma a scaricare i dati, a diciamo svuotare la RAM emotiva, il cervello è costretto a tenere in memoria attiva tutte le tensioni e le micro scelte della giornata. Un lavoro estenuante. È una condizione clinica chiamata sovraccarico cognitivo. La memoria di lavoro si satura letteralmente. Quindi, prendersi 5 minuti non è una fuga dalle responsabilità, è il processo biologico fondamentale che consente di abbassare i picchi di cortisolo e ripristinare la lucidità decisionale. E come si fa questo riavvio, la pratica? Bastano domande semplicissime, quasi banali, per riavviare il sistema. Cose come come si sente il mio respiro in questo momento? Perché ho i muscoli delle spalle così contratti? O di cosa ho realmente bisogno per affrontare le prossime ore? domande potenti nella loro semplicità portare l'attenzione su queste risposte significa riattivare la famosa testa del proverbio e chi usa la testa insomma smette di agitarsi a vuoto è affascinante cioè bastano pochi minuti per cambiare completamente l'inclinazione della giornata ma sai so già cosa sta pensando una buona fetta di chi ci ascolta su pix radio proprio in questo momento magari con gli occhi fissi sulla strada e l'agenda mentale che scoppia immagino l'obiezione c'è un'obiezione logica fortissima è una filosofia bellissima per carità ma le mie giornate sono un incastro al millimetro di doberi e imprevisti io ho cinque minuti liberi non li trovo nemmeno se li vado a cercare con l'anternino è il ritornello della vita moderna esatto quindi come si fa a far sopravvivere questo concetto in una realtà quotidiana così densa e pressante Allora, l'ostacolo principale risiede proprio in quell'espressione che hai usato: trovare il tempo. In che senso? È un errore sia linguistico che strategico. Il tempo libero per pensare non lo si trova mai per caso camminando per strada, specialmente in una società che è letteralmente disegnata per rubare la nostra attenzione. È eh già tra social, mail, cartelloni Se si aspetta che gli eventi esterni ci concedano magnanimamente una pausa, insomma, si rimarrà in lista d'attesa per l'eternità. Il tempo per l'ascolto non va trovato, va fabbricato. Fabbricato. Sì, va difeso e strutturato intenzionalmente. Bisogna passare all'offensiva, insomma, e qui su Pix Morning l'obiettivo è sempre trasformare le intuizioni in strumenti concreti per chi ci ascolta. Infatti, c'è una tecnica estremamente elegante e pratica che possiamo definire il giusto appuntamento. Mi piace moltissimo questa definizione. È brillante perché ehm non richiede di abbandonare la società o fuggire su un eremo in montagna, ma utilizza la stessa identica grammatica della nostra vita iperimpegnata, rivoltandola a nostro favore. Esatto. Il giusto appuntamento sfrutta l'autorità indiscutibile del calendario. Invece di relegare la cura di sé agli scampoli di tempo incerti, il trucco consiste nel prendere la propria agenda, quella vera del lavoro o della famiglia, quella ufficiale, sì, e inserire un evento reale e inamovibile, 15 minuti, 2 o magari 3 volte alla settimana. E lo si intitola esplicitamente «Appuntamento con me». Pazzesco! Ed è proprio qui che scatta il cambio di paradigma, no? Assolutamente. Perché sai, se un cliente di importanza vitale o l'amministratore delegato dell'azienda fissa un incontro di 15 minuti, nessuno risponderebbe mai: "Scusi, ma in quel quarto d'ora dovrei caricare la lavastoviglie" oppure "Preferirei scorrere il feed dei social network". Certo che no, sarebbe impensabile. A quell'incontro si garantisce un'attenzione esclusiva e totale. Noi dobbiamo in un certo senso diventare quel cliente VIP per noi stessi. Eh, è un'immagine perfetta. Però devo confessare un dubbio profondo. Ammettiamo che ci si riesca. Si bloccano i 15 minuti, si chiude la porta, si spegne il telefono. Il problema è che in quel silenzio, per molte persone, il cervello non si rilassa affatto. Ah, questo è verissimo. Anzi, inizia a strillare la lista di tutte le scadenze mancate, le preoccupazioni, i sensi di colpa, diventa quasi una tortura, non un sollievo. Come si gestisce questo muro d'ansia iniziale? È una reazione frequentissima e per superarla è fondamentale capirne l'origine neurobiologica. Quel disagio non significa affatto che l'esercizio sta fallendo, ma è esattamente l'opposto. Significa che il sistema sta lavorando. Davvero? Quindi l'ansia è un buon segno? In questo contesto sì. Quando ci sganciamo da un compito esterno e focalizzato, nel nostro cervello si attiva istantaneamente una rete neurale ben precisa, conosciuta come default mode network, o rete di default. Che ruolo ha esattamente questa rete? è l'area del cervello che si accende quando ehm, fantasiachiamo, quando richiamiamo ricordi o cerchiamo di immaginare il futuro. Ed è l'officina per così dire in cui elaboriamo la nostra identità e decodifichiamo le interazioni sociali. Wow, un lavorone insomma. Un lavoro enorme. Il paradosso è che il nostro cervello brucia quasi la stessa quantità di energia, se non di più, quando non facciamo apparentemente nulla rispetto a quando risolviamo un'equazione matematica complessa. Caspita! Perché sta facendo il lavoro pesante, elaborare il rumore emotivo in background. Dunque, quell'ondata di ansia che si avverte nei primi minuti di solitudine non è altro che il cumulo di pensieri non processati che finalmente trova lo spazio per affiorare. Che immagine potente. Un gemotivo si deposita sul fondo e si recupera una chiarezza straordinaria. Quindi, ehm Il segreto è saper attraversare la tempesta iniziale e all'atto pratico, in questi 15 minuti dell'appuntamento, quali sono le regole d'ingaggio, cioè cosa è permesso fare? Esiste un solo comandamento: non avere alcuno scopo produttivo. È concesso fare una breve passeggiata senza meta e senza guardare l'orologio. Ci si può sedere a contemplare il paesaggio da una finestra. Molto poetico. E se si fa fatica a stare fermi? Si può ascoltare un brano strumentale focalizzandosi esclusivamente sui suoni, oppure ed è uno strumento potentissimo, si può prendere carta e penna e riversare i pensieri su un foglio, in modo caotico, senza preoccuparsi minimamente di ortografia o logica, un flusso di coscienza puro. Esatto. Quello non è tempo rubato alla produttività, è tempo profondamente investito. Ed è fondamentale abbassare le pretese iniziali. Non serve iniziare con ore di isolamento ascetico. Sarebbe impossibile per chiunque. 10 o 15 minuti sono perfetti. La magia non risiede nella lunghezza dell'appuntamento, ma nella sua regolarità. È la costanza che costruisce un rifugio sicuro dentro di sé. 10 minuti. È oggettivamente la quantità di tempo che si disperde ogni sera facendo zapping senza senso o scrollando il telefono in uno stato quasi di ipnosi. Senza quasi dirottare quelle stesse risorse verso un incontro reale con la propria mente è un affare dal rendimento incalcolabile e credo che prendere dimestichezza con questa pratica porti inevitabilmente a scoprire un territorio psicologico ben più vasto e complesso senza dubbio perché insomma quando ci si ferma davvero ad ascoltare la propria voce non emergono solo le parti luminose emergono le paure i fallimenti le insicurezze Ed è qui che si tocca il concetto più faticoso di tutti, l'accettazione. Fissare questo appuntamento quotidiano è un banco di prova. Quando le difese calano e si smette di correre per distrarsi, si è obbligati a guardare le proprie vulnerabilità senza filtri. Che fa un po' paura? Fa moltissima paura. Ma imparare a convivere con i propri difetti, a non giudicarsi con spietatezza di fronte alle proprie mancanze umane, è l'essenza stessa di un equilibrio maturo e questa considerazione eh, ci guida dritti verso quello che vorremmo fosse il pensiero portante di questa puntata di Pix Morning, un concetto che suggeriamo di portare in tasca per il resto della giornata. Una bella riflessione da condividere, sì. Una riflessione potentissima che arriva da una delle menti più brillanti e complesse del secolo scorso. Parole pronunciate da Charlie Chaplin in un momento della vita in cui inevitabilmente si è spinti a guardarsi indietro per tirare le somme, in occasione del suo 70° compleanno. Un traguardo anagrafico che impone un bilancio onesto per forza di cose. E parliamo di un uomo che ha speso un'intera esistenza a sezionare la natura umana, le sue miserie e le sue grandezze, per trasformarle in arte capace di far ridere e piangere il mondo intero un genio assoluto, un genio che per sua natura era un perfezionista estremo, capace di rigirare una singola scena centinaia di volte. Eppure, di fronte a un'intera vita di successi globali, le parole di Chaplin colpiscono per la loro profonda vulnerabilità. Ha dichiarato, cito testualmente: "Ho imparato che amare non significa possedere gli altri o pretendere di cambiarli, ma significa accettare le persone per quello che sono". Ma la cosa più difficile che ho imparato è amare me stesso. È una rivelazione che scuote perché illustra perfettamente quello che è il vero paradosso della performance. Spieghiamolo meglio questo paradosso. È vertiginoso se ci si pensa bene. Un individuo venerato da milioni di persone che riceveva conferme esterne ininterrotte sul proprio valore e sul proprio genio, ammette che l'ostacolo più titanico della sua esistenza non è stato il palcoscenico o la cinepresa ma riuscire a validare se stesso. È incredibile. E questo concetto smantella completamente l'idea purtroppo ancora molto diffusa che l'amor proprio sia una sorta di declinazione del narcisismo. È verissimo, si tende spesso ad associare chi si ama all'arroganza, alla vanità o all'idea che si senta intrinsecamente superiore agli altri, ma è una distorsione completa della realtà. Il narcisista è un individuo intrappolato nel bisogno disperato di proiettare un'immagine perfetta e incrinabile, fuggendo terrorizzato dalle proprie debolezze. L'amore di cui parla Chaplin è diametralmente opposto. È molto più vulnerabile. È l'accettazione totale e incondizionata della propria ineliminabile fallibilità. Significa avere il coraggio di guardarsi allo specchio dopo un passo falso, un errore e sapersi perdonare, senza massacrarsi. Esatto. Significa permettersi di festeggiare un traguardo raggiunto senza il solito sussurro interno che dice "Sì, ma gli altri hanno fatto di meglio". Ah, quella vocina la conosciamo bene. Significa sviluppare l'incredibile capacità di farsi da scudo nei momenti di crisi profonda, diventando il proprio primo sostenitore, invece di impugnare costantemente il megafono della severità. È alla fine un principio di base dell'architettura umana. È strutturalmente impossibile edificare relazioni sane, tolleranti ed equilibrate nel mondo esterno se il luogo in cui abitiamo dentro di noi somiglia a un campo di battaglia. È una prospettiva che stravolge l'approccio classico alle relazioni. Passiamo anni a cercare conferme negli occhi del partner, dei colleghi, della famiglia, a cercare di decifrare come gli altri ci trattano, dimenticando completamente di analizzare il punto di origine del segnale, che siamo noi stessi. Esatto e questo in Melsca una riflessione finale, una vera e propria provocazione intellettuale da lanciare nell'etere a chiunque sia sintonizzato in questo momento su PX Radio e si stia magari preparando a varcare la porta di casa per affrontare le complesse interazioni della giornata. Una sfida mattutina per stimolare la mente è sempre benvenuta, direi. Allora, se come insegna l'esperienza di Chaplin Il modo in cui ci amiamo è la radice autentica del nostro stare nel mondo. Beh, sorge un dubbio. La tolleranza che siamo in grado di mostrare verso le mancanze altrui o la solidità dei legami che costruiamo non sono forse nient'altro che la proiezione esatta di come trattiamo noi stessi quando siamo soli? Domanda difficile. Proviamo a fare un esercizio di immaginazione puro. Se quella voce ininterrotta che abita la nostra testa, quella fammosa vocina, ta voce prendesse improvvisamente forma fisica, se si materializzasse in una persona in carne ed ossa che ci cammina al fianco tutto il giorno, che razza di persona sarebbe? Wow. È un test di una sincerità spietata. Eh sì. Cioè questa persona immaginaria sarebbe un amico leale un compagno di viaggio capace di usare magari l'ironia per alleggerire un nostro errore, pronto a incoraggiarci per un nuovo tentativo, o si rivelerebbe un censore accanito o un inquisitore con il dito perennemente puntato, capace solo di evidenziare ogni minima sbavatura. È una prospettiva che fa riflettere parecchio. Moltissimo. Perché la realtà, purtroppo, è che fin troppo spesso accettiamo da noi stessi un livello di crudeltà psicologica e di spietatezza verbale che non tollereremmo mai e poi mai da un vero amico. Assolutamente, nessuno continuerebbe a frequentare un conoscente che passa le giornate a demolire sistematicamente la nostra autostima. Lo allontaneremmo subito. Eppure, con il nostro dialogo interiore lo consideriamo la assoluta normalità alterare la frequenza di quella voce interiore trasformandola da giudice implacabile ad alleato prezioso, insomma, è il gesto di manutenzione più urgente e rivoluzionario che si possa compiere. E come abbiamo visto oggi, è un processo che non richiede magie, ma inizia semplicemente da una decisione pratica, da quei famosi 15 minuti dell'appuntamento dal trovare il coraggio di fermare la macchina, spegnere i rumori del mondo e iniziare ad ascoltare davvero. Ed è con questa sfida ehm e con questa speranza che si conclude il nostro viaggio mattutino, che la provocazione di oggi continui a ronzare piacevolmente tra i pensieri durante il primo caffè, nel tragitto verso il lavoro o tra una riunione e l'altra. Speriamo che aiuti a cambiare un po' la prospettiva della giornata. Grazie a chi ha scelto di inaugurare un nuovo giorno con l'energia vitale di Pix Morning. L'appuntamento su Pix Radio è rinnovato puntualissimo a domani mattina per esplorare insieme nuove prospettive. Buona giornata e buon appuntamento con voi stessi. Per le prossime ore l'obiettivo è chiaro. È essenziale ricordarsi di fissare in agenda quel quarto d'ora di tregua, spegnere le interferenze, fare spazio al silenzio, perché quando si gratta via la superficie delle cose, appare una verità innegabile. Quale? La persona che si incrocia magari di sfuggita nello specchio del bagno ogni singola mattina è senza ombra di dubbio il progetto più importante su cui valga la pena investire l'intera vita. Buona splendida giornata a tutti.